نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائل قلبا نوا ليس الشبن <سؤال> هيا قصائد سائل قلبا نوا ليس الشبن او <سؤال> ما رايتم دره عين مها فيها علم أوما رأيت دره العين المهى فيها علم قمرا أراها إنما بدر إذا ما تم البدر تممها عاشق في غرلها يا هو الصبابك والالم تدا عاشقين في بدرها في تلوف فضا وشهدنا الى الله وحده ولا شريك له سبحان من عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبعد u mom sjećajem stigli smo do osmom poglavljaka i govori šta je došlo vezano za rukju i hamalje. Ovde šta je došlo tema mađa, firukia, otema, im, šta je došlo vezano za rukju i, i, i, i hamalje, odnosno šta je došlo od zabrana za rukju i, i, i, i hamalje ili šta je došlo od onoga što je zabranjeno od ruki i hamalje. Pa u sahihu od Abu Bashira bin da je bio sa Rasululloh sallallahu alejhi ve sellem na bekim od putovanja. Kada pa je Rasululloh alejhi ve sellem poslao izaslanika el da je pokajen fi pa je da ne ostavi da taj koga on koša da on ne ostavi ni na jednom vratu deve ogrlicu od strune. Ogrlicu od strune niti bilo kako ogrlicu, a da je ne neprosječen. U komentarima spomenju znači da je prenašeno ovako jebaka jene ili jubaka jene da ne ostane. Znači on je poslao da razglasi da ne ostane. Znači pa će svako poskidat sa sa vrata svoje životne ili da on ne ostavi znači da on sve poskida Uliwajtu kaže da ostavi ogrlicu od strune ili ogrlicu pa je ovde znači sam ravija nesiguran je li spomenuo ogrlicu od strune posebno ili ogrlicu občenitu što opet proširuje značenje hadita Jer, znači, ako se radia dvom i jednom ogranicu od strune ili ogranicu, bilo kakvu, onda proširi značajnje, proširi značenje ili vajeta. Znači, ne odnosi se samo na neku posebnu ogranicu, neku na svaku, svaku ogranicu. Ovde, kad kažemo ogranicu, znači, nešto što se stavlja oko vrata. Da, da bi, jel tako, u naši običaj, kada se kaže ogroluca odresučno, se zamisli ogroluca od nakita, je tako? Pa da neko ne pomisli da su onaj, tako stavili hajvanima ogroluca Nije to, nego okovratnica, je li tako? Pa je u aratskom jeziku sve što se stavi oko vrata, bilo sana ili životinje. Pa, ovdje vidimo znači da je Resul Salamari sada naredio da se kidaju ove, ove stvari da se skide spominje se znači da je u, u komentaru se spominje da je da su u žahelijetu stavljali ove stvari životinjama na vrat ili neke druge stvari rad, da, da je sačuvao od uroka da je sačuvao od uroka i to baš znači žica ili struna konop koji je na strjeli znači na, na luku od strjeli pa kad se pohaba tako od gađanja lova i tako i ratovanja kad se pohaba onda ga skinuli tako i stavili tako životinje oko vrata vjerujući da to čuva od uroka od uroka asfarovi novi i da li pa se nađe dobar luk nije važno sad se sveže to jer luk je taj koji ispuca on je i njegove elastičnosti i brzina rastezan je opakle. To je. I zato kažemo da ovo odvolumljenje kad kaže ide ogrlicu, bilo koju ogrlicu, znači bilo šta drugo što se stavdali hajvanima na vrat da ih čuvao od uroka, vješali, bilo šta drugo. Onaj, da je sve to je sve u sallal-u al-e sallal-u al-e sallal-u al-e sallal-u al-e sallal-u al-e sallal-u al-e sallal-u al-e sallal-u al-e sallal-u al-e sallal-u al-e sallal u al e sallal u A e sallal u al e sallal da je rekao, čuo sam Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da kaži, inna ruqya vattama ima vattiva lata širkun. Zaista je ruqya, hamaili i tiva la širkun. Zaista je ruqya, hamaili Pa ovde, spomni, znači, da je Abdullah ibn Nasudovu prenosi od Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kad se govori o Abdullah Ibn Svruda onda se spominju i razni revati vezani za samog njega. Pa njegova žena spominje da je jednom prilikom video kod svoje žene neki konac. Uh, pa je pitao šta je ovo na njenom vratu vidio neki konac. Šta je ovo kaže? Na tom je učena ruke. Pa je zgrabio toj otkim. Prekim. I rekao porodca Abdullah je znači Ne treba porući Ardullahovoj da čini širk. Stinu joj to sada. Pa je onda citirao ovaj hadid. Čuo sam svala sallalaha alaih sallam da je rekao da je ruke na njim i tegore širk. A onda je ona rekla, zašto tako govoriš? Znači imala je problem sa okom, pa sam išla kod nekog židova. Pa je učio rukju, pa se smirilo oko. Tako kaže Ardullaho, to je bilo dijelo šeitana svojom rukom ga je uznemiravao, znači to oko, pa kad je učena ta ruke, prestoje se uznemiravam. A tebi je bilo dovoljno da kažeš, kao što je govorio Rasul s.a.w. Allahume adhivir te esarabin nasi iški entešafi o Allahu odavno na od mene bes, znači neugodu, bes, svaku neugodu, bolest, bilo šta. Znači, odagnaj to od mene, od mene, tis gospodar ljudi, išfi antešafi, izliječi, tis taj koji liječi, i daši šiFA okej, okay. nema lijeka, osim tu lijeka, nema ozdravljenja, osim ozdravljenja, kad ti ga dneš, šiha, nalaj u vade u sahama, i to ozdravljenje, koje ne ostavlja nikakve bolest ozdravljenje, koje ne ostavlja nikakve boleste. Pa ovde, kad govori o ruke, Omo haditiju došlo je centar, međutim drugim haditima vidimo da nije svaka ruke za branjenje. Zato da neki predajemo se rukja, spominjujem pozitivnom kontekstu u smislu da je ruke za zašto? protiv groznice i uro i uro kao Pa onda onaj da je Rasulullah alejhi salla podbrio Sahabiju koji je uči ruke je li tako, pa zaozorat uzeo nadoknadu. Pa je znači u raznim kontekstima. U kontekstu isto tako da je na uštvu tevekola da se traži da, da, da, da neko, neko nauči ruke, je tako? Jer od onih 70.000 koji će ući bez polagadne čuna su oni koji nisu traženi da im se uči ruke. Znači, desno u celovanje sele na razne načine je došlo spominjanje ruke. Zato ovaj općenki ovde kontekst da je svaka ruke od širka, znači nije ne stoji tako, nego se moraju uzeti uzet u obzir i ostale predaje u kojima se izuzima od ruke ono, kao što je rekao Resol Calmarija 7, nema smetnje za ruke u kojoj nema širka šta to znači spomenu ovde Ibnu Ha'im Ibn da svaka ruke koja je na jasnom arabskom jeziku u kojoj se doziva njemu dojelju puću da je dozvoljna svaka rukja koja je na nekom nerazumljivom jeziku, u kojoj se dozivaju neka imena koja nisu imena Allaha subhanahu wa ta'ala, onda će bit vjerovatno imena i šeitana, da je to zabranjeno, da je to zabranjeno. Dovoljno je da se ne razumi, da se ne razumi njihovo značenje na nekom nerazumno značenju, da bude zabranjena i do prednosti da ne bude, da bude širka. To što tiče rukje, znači Do, što se tiče ovih hamajnija, što se tiče hamajnija, poznato je e, razilaženje među celom. Od ashajava i tabina, pa Znači, da se razišli oko hamajnija koje su od Kur'ana. Znači, ako je na komadu platna ili papira napisan, napisan na ajed u kursi ili napisan neki drugi ajed, da li to dozvoljeno nositi ili nije? Pa se razišli. I ovde spomňa Abdullah ibn Sruda i njegove učenike i ovde pomaže mišljenje da je to zabra zabra, že to njegov bio stav. Zašto? Zabraju prvu iz razloga, što ove hamalije ostale so ovako občenitov izraza. Znači, došlo i ovom hadithu da su od, od Širka i ne imali jednog drugog haditha koji izuzima bilo kako vrstu hamalije. Znači ostaje osnovno da je svaka ahmalija zabranjena, jel tako? Drugo kaže, ako bi dozvolili, onda bi to bio put da se, jel tako, poslije koriste ahmalije koje nisu od Kur'ana. Pogotovo u današnjoj našoj situaciji. Recimo, kad bi onaj, se to dozvolilo, ljudi ne znaju je Kur'an, šta je od Kur'ana, ni nije od Kur'ana. Uglavnom znači da je svaka zabranjena zato što je ovde došla da je od i ne ima nijednog drugog teksta koji neku vrstu Hamelija dozvoljava. drugu, ako bi se dozvolilo, to bi bio znači otvaranje tih vrata i onda postoji se, znači kad se raširuje neznanje, više ne znam šta je od Korana, šta je od, od nečega drugog, šta je i tamo, kao tako. Treći, ako bi čovjek nosio Hameliju Koranski ajit sa sobom, znači, neminovno dolazi u situaciju da sa tim uh, Koranom ulazi na nečika mjesta u WC da se kupa, kupatila i takođe. Znači, i svih tih razloga ovde se podupire mišljenja, dolazi na svuda i njegovih učenika, svi koji su kod njega učili od tevina, su tog stavali. I kaže, ovde kjanuje krahune, na kraju spominje da su prezirali, znači, sve od Ibrahima, kaže prenosi onaj od Ibrahima da su prezirali sve ove Hamanije, misli se ko, ko je prezirao, ovdje sve ovdje njegovi učenici, svi od Tavina imami, znači sve, bila od Kur'ana i nečega drugog ovdje kaže u komentaru prezira je Kravune da su prve generacija Sava i Tavina govorili da je nešto kad je Hara da su govorili je Kravune da, da su to prezirao da se to odnoslo na to po haram zabranimo. I to je, i to je poznata stvar, istina. Jer ovi izrazi koji kod nas sad važe kao šariatska terminologija a, islamskih učenjaka i pravnika, ti izrazi nisu u samom početku bili, znači, stabilno ustanovljeni i njihovo korištenje. tako? Još to nije bilo sve, znači, ta terminologija naučna terminologija ili pravna terminologija nije bila još izdefinisana i onaj nego je svaki od učenjaka koristio izraze na svoj način, jel tako? Da bi na kraju kasnije generacije sjele i poravnale to i da se, znači, ustanovljen je poslije ta terminologija, da bi se znalo kad neko nešto govori i nešto misli, znači da ne bude zagore. Dok, evo, u vrijeme, znači, lajme svuda i vreme taubine, čak i vrijeme mama Ahmeda i tako dalje. prvih i mama, znači često bi one rekli krvune, a stvari do da se na hara, na hara. Od znači sve su ove haramije haram. Da ruke povjesne smo šta je sa rukama. E, eh, ostaje tivola. Tivola je ovde tako došlo u hadisu, a u komentaru kaže da je tivola nešto što su ispravjali da bi ženu učinili dražom njenom možu ili moža njegovoj ženi i to je vrsta sikra pa je sa te strane šta? širk, je li tako? sa te strane širk jer je li to od od, od sikra pa je sa te strane širk dobro ruke kako je širk znamo kako je širk hamarje kako su širk ako se na njih oslo oslanjeni, je I smatra da su one posebi sebe, sebe, kojim će odagnati neku nedaću ili pridobiti neki, neku korist, tako? Veliki širt. Ako ne smatraju to, nego smatraju da će tu biti sebe, zbog kojeg će Allah da je čuva, onda je mali šit jer Allah to nije učinio sebebom, je Nije to Allah učinio sebebom, kojim će se zaštiti, je li Znači, to je sa, sa Hamajanima i Kivale, znači da su, da su od sihra, pa je sa te strane, znači nema sihra i djelovanja sihra osim u sarađaju sa džinima i šeitanima, jel tako? A oni sarađuju i udovoljavaju svojim štičenicom od ljudi, onda kad ovi počine šir u glavu, jel tako? Znači, to je sa te strane. Dobro, od Abdullah ibn kaže, prenosi... Podresul sallallahu alejhi ve sellem قال لمن تعلق شيئا وكل اليه كونت وبي tome bude prepušten znači ko objesi misli se nešto sve jedno šta je dali su to oni konci što smo prošli put govorili dali su to neki onaj testi stavili da dali je to znači neka amalija napisana ili hamal je ovako u obliku nekog nakita ili kamena ili nekih hosti ili bilo čega drugog što se nosi da zaštiti da čuva da tako znači sve to koga god stav objesirani sa tom mamiron znači bude tome prepušten kako to da stiti galba nakon se slova eto nek te čuv a to sa tome paziš znači tu Apsolutno, pravdno. Dakle, ko se ne oslovnja na Allaha, ne je ne zaslužio da ga Allah s manom teala štiti. Pa ovde sad objašnjamo terminologiju koja je upotrebljena u ovom haditima. Kaže, temain to je Ovo je hamajlije, kaže, to su vješali djeci da bi se tine zaštitili od uloga. Pa ovde spominje ovo razilaženje koje smo spomenuli da su neki rekli da je dozvoljeno od Kur'ana. Međutim, mi smo rekli da nije dozvoljeno iz tri razloga i nagodili smo sve tri razloga, je li tako? Nije dozvoljeno zato što ništa nije izuzeto od Hamalija da ima nešto da je dozvoljeno, nije dozvoljeno zato što to vodi od da korištenju je Hamalija koje nisu od Kur'ana i treći što ako su od Kur'ana iće se znači i ponizi, doće će do toga da ponizi ili omalovaži čak u kuranski, ajeti i Allahove riječi tako da će i osak na mjesta što se tiče ruke rekli smo da je dozvoljeno ono što uče ruke u nema širka i da je posebno Resul sallallahu alaihi wa sallam znači dozvolio ruke možemo reći preporučio od uroka i, i otrova od uroka i otrova ovo otrova ili groznici kako od otrova misli se od otrova zmije ili škorpije. To tako, zmije ili škorpije. Što ne znači da ruke ne koristi i za ostale stvari, šetanski mes ili sigar. Znači koristi, ali je najbolja znači. Prvenstveno je ruke za, znači protiv uroka i, i otro. Zatim spomljeno kre, predaju odruvejih ja, da je rekao da mi rekao Resul sallallahu alaihi wasallam oru veikeh la'allelah hayat etatul uvike oru veikeh možda tiš dugo živit Pa jestli ljudi ene man aqad alaih ietahu da onajko svježi svoj brajadu evu takallada wataran ili svje stronu što smo izpomjali ili se očisti balagom životinje ili kostima da je Muhammed sallallahu alaihi sellem od njega čist. Misli se da ga se odre, odrekuo. Da se odrekuo. Pa spominju u komentarima, u opširim komentarima, da je ovaj obovejtija zaista dugo živio. I da je bio namjesnik u nekim mjestima i borio se u borbama muslimana i širenje islamske države u sjevernom dijelu Afriki. Afriki, na području današnje Bolivije i Tunisije. sam ovde u sažetku, nema, našo sam u opšenim komentarima da spominju da je tu bio početno običaj, ne Arapa, da su vezali bradu iz oholosti. Jest, iz oholosti i da su pravili, znači, pletenice i čvorave, znači posebne, vezali u bradi, ona je iz oholosti i kivora. A da su tu Arapi uđarivijetu da radili u ratu, znači, prilikom borbi, našto ih to posebno, ne, Jest. kaže, drugi razlog može biti da su vezali da bi, znači, radi da njegovanja kosi, o tako, da bi dobila valovicost, o tako, to je opet zabranjenost, onaj, zato što je to od, kako Arapi kažu, od unose, od ženskare, ženskaroš, da sad namješta posebno frizura, tako, tako je kosa frama nekaj, tako nije, da ima sad da se trudi, da bude ovojka. Pa je strane to onaj zarnan, vezanje braje Ili vezanje ovih, ovih struna, to je protiv uloga da štiti i tako dalje. Obzirom da je Rostov Slavar, gde sad vezanje ovo vrade, uz ove druge stvari, znači možda bi, moglo jel tako na upada imam da je to da su to radili zbog nekih sličnih stvari zbog uroka ili znači ga drugog već treća stvar koju je spomenuo Vesel Solar i se nam da daleko od ovoga znači vidi se da smo Solar se ne spomeno tri raz te stvari jel tako povezani pa brate znači sa te strane nije došto u kontekstu da i povežeš sa nekim urocima nego znači drugim nego može biti kao što su komentatori spomenuli onaj u komentarima haditha da je to bilo zbog oholosti da se to radili tako kako je spomenuto, prenošeno da je bilo u džarilijetu, a ovo kad se spomene struna onda je, je povezano s ovim predanjama od prije da je to radi uroka, a treća stvar je ko se očisti balegom životinje ili kosti. a misli se očisti se postije velike ili male možda tako. Pa ka učnja co da je zabranjeno znači korištenje ili se res od ovari i snjiga odrekao nalaka način ka dozije znači zabrano korištenje, nečega, onda je tu kad bi i to i uradio, radiju bi se da nije se da se nije očisti ova najbolzna. U drugim predajama u ovo se raspomni spomje se da je to prana đenja, a kosti i izmet životinja, kosti i izmet životinje. Ja sam se zaprepastio kad sam vidio da on mali ovčarski onaj pas onaj crveni onaj. Zovu ga mađarski ovčar. On je mađarski ovčar. Jede balegu ovaca. Vraćaju, čuvaju i hoće je i jest. I uvamo bude crven. Dobro. I isto tako od Sej divnih džubejra. Vi znate za Sej divnih džubejra, radijallahu anju. Kaže Ko, da je rekao on, ko presjeće Hamajliju, kako presjeće Hamajliju, otkine ono na čem je obješteno, je li tako, ako je na, nadlak, na nekom koncu prekine to, zguli, je tako, bićemo to kao da je oslobodio roba, kao da je oslobodio roba, pa kaže ovakve stvari, da neko prenese, je tako, da je to, da se smatra ovaj sedim džubelje tebi in, tako, Ali ako ovako neko kaže odashaba ili tabijina, neku stvar koja se ne može dokučiti ištihada. Jer može li se izniđu veći ovo onako i svog nekog ištihada? Da onaj ko skine nekome analiju da mi je to kao da oslovodi rok. Može li Ne može. Znači ne može se to dokučiti. Vrijednost tog dijela ili nekog dijela se ne može dokučiti razumno. Onda to ima propis kao predaje odres ulazalobavu, a rejhio je sadna kao da je pronašeno od Rasula salabaha ali i ostavno. I ovde svakako znači je u ovoj predaje šta, podsticanjem, kidanjem, skidanjem tih hamajlija. Isto tako od e, da je Abduhla ima sud, jel tako, vidio kod čovjeka hamajliju, pa mi je zgulio i rekao da si umro s ovim, ja ti ne biću naziv, klanjom. A. I tako takve stvari. Znači ovde vidimo njihov odnos prema Širku i kako su reagovali na Širka. I kakva je nagrada u borbi protiv širka, je li tako? I kako treba biti njega boriti. I ovde u mnogim komentarima spominju, znači ovde se ne pita onaj ko drži Hamaelju, gde Boga ti obil ti ko skino, a ili nešto tako, nego zgulimo mu i onda kaže da se umro nebude, kada neće naziv, a i kad mi vako radušte odbili bi To znati, grubi je, naši, oslobodio si ga od džehennema. U komentaru, znači, što kao da oslobodi roba, zato što je tim oslobođen od, od džehennemu. Jer je time svezan za džehennem. Znači, obavezno mi je džehennem. Što mi je obavezno džehennem? Znači, džehennemu mi je stopo. Što? Širk. Iako je mali, opet je oba obavezna. Samo što neće biti vječni. Znači, time si ga ti oslobodio džehennem. Ob, odrezao. A bio svezan. I eto, tako su, znači, prve generacije zaustavljale širk, bez obzira bio veliki ili, ma, ili mali, na isti način su se odnosili i prema malom i velikom širku i nisu, znači, sve su zaustavljali i sprečao. Da bi danas došlo vrijeme da je, znači, postalo jednostavno sramota i bruka i da nisam opako... Terapii, ako počne osporavati širk, onda najbolji se. I osudjeni od svih, čak i onih koji se pripisaju znanju i toč redkom znanju. I od njih bude glasno osudjeni. Zato što ljudi se odavljali od Allahog vredina i navikli se na ono što nije vjeri, saživili se sa ti. Saživili se sa Allahom stanom, Dobro, sljedeće poglavne, Kaže, ko traži bereket u drvetu ili kamen i to slično. Ko traži bereket u drvetu ili kamenu, i tome slično. Šta, kako ovo poglavlja, nešto ima nedorečeno ovde. Počinio je širk, je tako? Ko traži bereket u drvetu ili kamenu, počinio je širk. To je, znači, cijelo, cijeli nasled. A ovde se podrazumije, tako? Pa kaže ovde, šehekul islam, alhamdi ibladu leheb, spominje koranske ajete iz surije, nežno. اَتَوَا دَيْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَةِ وَمَنَاتَ فَالِتَ تَلْقُحَا Zar niste vidjeli ili pogledaj tog lata i uzata i menata trećih manjevrijednog ili tako? Zašto sad? Kako je veze ima ovaj kuranski ajed sa trađenim breketa da u drvećoj kameni? Zato što je lat i uzat i menat su u stvari bili idoli i božanstva, napravljena uglavnom ili su bili kamenje ili drve dreveće, je li tako? Pa za Vata kažu po nekim predajama da je to bio isklesani kamen koji je bio imao svoje zastore, je tako? A zašto je taj kamen tu služio isklesani taj kamen? U drugim predajama da je to bio čovjek koji je hranio hađije pa kad je umro, pripremuo hranu hađije kad je umro, odas na njegov kabr stavili kamen I onda postoje taj kamen i valjetno činio. U trećoj predaj da je to bio, znači, isklisani kamen na kojem je postojao objekat, sagrađeni objekat. Tako? I sad kaže na kraju svi ovih predaja o latu, šta je bio lat, kaže nema smetnje da je lat bio sve ovo zajedno. I najvjerojatno tako bilo. Da je to bio čovjek koji je tako onaj ranio hanđije, pa kada je umro stavili su na njegov kavu, kamen, pa onaj izgradili i, i objekat i onda tu i bar nećinem. Bio idol, koji su i bar nećinu. Eto, tu je breket, traženje. Zato je spomenuto ovaj aj pod ovim naslovom. Jer koliko ljudi ne znaju znači suštino stvari došlo je do toga da teško se mi danas teško povižemo ovaj naslov sa onim što je spomenuto dokada isto naslo. Tako tako. Jer ne znamo šta je šta. Pa, na učenjanci to cijeli, znali da će doći kak i ko mi, već povezati i ovdje ja sam o čem se radi. Pa kaže šta je uzem, isto tako slično neko obožanstvo koje je postojalo onaj u okoline neke i ovde spominje koja su plemena ta obožavala, uglavnom radi se o tome da je to bio bio kad izgrazen na, na tri stavla ili između tri stavla, kako je već to izgledalo znači i tu su ljudi dolazili i vade činili, korbane, kvali. Menat je posebno poznat po tome da je čak i ime dobio po nekim mišljenjima, po tome od riječi, onaj em najumni, znači polijevati krv. Koliko se tu korvana kvalo da je po tome i ime ovaj menat dobio. Podrugo mišljenju je od, men, men, od imena menan, od Allahovog spanova imena, menan onaj koji daje blagod, neizmjeno daje blagod. Pa je tako došlo ovdje. E sad, ovo što su one radili kod tog drveća i kamenja i tako dalje, šta su oni tamo? Tražili o tako, i tražili da rekli, tu su borali kod tih idola, o tako, tražili su tome da rekli, o tako. Kakav je propis, znači oni su bili mušnici, malo kod Vojbe, a kod Ove su bili mušnici, niko ne su ne, tako. Bili su mušnici. E sad, je njih kad uđe neka generacija i isto to radi, i gore stvari od toga na kapurovima i turbetima, nisu može. On je stavljeno. kako to? Znači, to je znači, Zato on spominje, zašto spominje ovu poglavlju i posebno spominje ovaj dokaz pod ovom poglavlju. I ovde ovaj priča, ne znam, prošli put je sam spomenuo, kad je, da je Resol Salobava Aleijev Srbdan poslao, kad je ostobodio Meku, poslao Paolo Diplomorida, da posjeću ovu drveć vezano za uza i da suši tu kuću koja je bila napravljena na tom drveću. Pa kad se vratio Rasulu sallallahu alaihi sallam kažem Rasul sallallahu alaihi sallam ništa nisi uradio. Vrati se ponovno. Pa kad se vratio našao je golu ženu raščupane crne kose i kako posebe po prašen po svom licu. Pa je ubio pa mi je rekti, leselem, rekao sallallahu alaihi sallam rekao je to je bio uza. To je bilo njegovo božanstvo kojem se i radilo i vade I tako da, dobro. Kaže, otkud sad ovaj ajed podujem pogledan, kaže u komentaru, zato što je bilo to, znači, tražnje breketa u drveću i kamenju u kamenju. I da je to bio veliki, veliki širk. Da je to bio veliki širk. A ako bi, znači, tražnje breketa u drveću i kamenju bilo od malog širka, onda su, znači, metod selepa uvijek bio da dokaze za veliki širk navode i onda kada sporavaju ma, mali širk. Zašto? Zato što je imao širk od iste, od iste vrste. Dobro, a kako može biti traženjem reketa od drbeću kamenju mali širk? I ovdje su mislili. Ne to, nego da misli da je Allah odredio da je tu bereket. Znači da je ta bereket od Allaha da je Allah u tome dao bereket, tako? Onda je mali širk gdje stoje džabene znanje, mališe, a Allah nije dao, znači Allah gdje je dao bereket, objavio i objasnio, je li tako, u čemu je dao bereket, i u kojim mjestima, je tako, i gdje je boravak berice i bade, odredio. E sad, obzirom da Allah stana tada te kaburove, turbeta, nije odredio, u njima nikakve bereket nije dao, je li tako, a oni misle da jest, je li tako, onda, bi to bilo, znači Allah s fano tajara najbolje znao, malo će jer misle da će bereket steći nekim sebebom koji Allah s fano nije odredio za sebe bereket, bereket. A ako oni smatraju da u njemu je samom posebi bereket tako dađe šir i dove njemu i od njega da će i to pribliška laf s fano tajara veliki, veliki šir. Ako traže bereket u tome, znači, i smatravi da samo to kamenje po sebi tako, ili da bi je bi rekati da ova i vas dedo, ovom, onda su sa te strane, znači, opet nevjerim cimuš. O tako. Dobro. Od Ebu Vakilja, Lejtije, radijallahu an, kaže, ili što smo se rasulom, sallallahu alaihi sallam, naho nejim, naho nejim. A ovaj punajn je zanidib. tako događa. Da su ashabili glanullahu alaihi, odnosno ti koji su ta svježe, privatili islam krenuli sa oslobodavanja Rasulullah da se bore protiv herazina klana herazina pa su bili opčijijeni svojom brojnošću pa je on stavio da njihove pod brojnosti da se daju u ubijec jer su ih herazini sačekali pa tako napravili zasjen i dana na Ignatola napali, napali što je unio pognet i dali se se ubiti tako Allah spadao, treba li u ovoj bitci dao opet veliku pobjedu, ali je dao na način da znači, i ajet objavio da ostane i znači, ders da pobjeda dolazi od Allaha, a ne od vašej brojnosti. Da dolazi od Allaha, a ne od vašej brojnosti i da je pobjeda u rukama Allaha. I koliko god vas ima kako god se spremili, opet lahko možete da se danete ubijek i ništavom, Ni tehnologija, ni proverac neće pomoći. Nešto neće pomoći. Pomoć. Ovdje, znači, poznat u predaju, kad su našli pored drveta koji su bošicivali imali, zvalo se dvetu anuad, tako, koji su boravili radi bereketa i na njega vješali svoje oružje, pa se tražili od Rasula s.a.w. da i njima učini jedno takvo drvu, jel tako, u kojem će tražiti bereket. I ovo ovaj je normalno hadith, znači, koji dolazi podovu ovog potvalja, Sam posljedno, tako. K'o traži bereket u druge turiš, kamer. Pa kaže, Rasul sallallahu alaihi sallam, rekli ste, tako mi Allah, tako mi, ono ga učinimo. Ruk duša, kao što je rekao Beno Isra'il, ić allena ilaha, učini nam božanstvo. Pa je ovde Rasul sallallahu alaihi sallam odmah podučio da ono što su tražili, u stvari da traži božan, božanstvo. Da je ono čemu se traži bereket mimo Allaha, da samo daje od sebe bereket mimo Allaha, je u stvari ilaha jer će se srca za njega vezati, od njega breket tražiti, jel' tako? A ono, če ko čepiješ neki hajer, od njega očekuješ i strah, i strah da ti ne uskrati hajer i da te ne zade si kakvom štetom i sve to definicija božanstva, jel' tako? Ileana. Ovaj slučaj, ovaj slučaj, mnogi navode i kažu, vidite kako rasno da sa lalari, sve ne pored toga što se tražili, znači, ovo drvo da im Traži u njem reket, nije resul salari, se ne protekvi, protekviraju. Želi da kažu da širk, onaj, ima uzor u dževru i neznanju u širku, je da tako, i da širk, veliki širk, kad se počini, da ne izvodi izmjere dok se, ne znam, ovo, dok se ono. Šta će omireći za ovo? Znači, nisu ništa u radu, pitali su. Druga stvar, no, ovo, na... ovo što su tražili, znači, je mali širk, jer nisu oni tražili drvo da im drvo daje bereket, nego da im Allah odredi drvo u kojem će biti bereket. Allah takve stvari nije odredio i neće odrediti. Jeste razume, znači odnosi se ovde u ovom slučaju na mali širk. Pa pored toga Rasul Salomarije 7 im je navao dokaz velikog širka, jel tako i naljutio se i oštro to osudio, jel tako, i onda im na kraju je rekao ići ćete s unetima, to je s putevima oni koji su bili Prijeva. I zaista kud ovaj umet ide, ako rede puta ima oni koji su bili prije. Oni koji su bili prije. Dobro. To je to. Znači, ovo što su one tražili, ne gira šta še hede, ne i da, ili Ako je mali širk, ne gira ga djelimišno. Ako je veliki, u potpuh, u potpunost. Iako su one bili para i dobro poznavali znači značenje riječi, nisu to znali i nisu Znači, dovali u vezu to što traže da je suprotno njihovom svjedočenju koje su malo vrije posvjedošili, je li tako? Jer je onaj bitka nakon meni bila dva, tri mjeseca nakon oslobođenja me neke. I ovde svakako da onaj ko je skoro izašao iz džaidijete, je tako, i odrekao se širka, da uvijek postoji opasnost da nije, znači, još mnoge stvari, je tako, povezu i da još uvijek kod njega ostaje zaustaraci onog razmišljanja Zahilinsko, razmišljanjem Zahilinsko. Dobro, ovo smo sviljke i prije tako i devet poglavlje. Na redu je desetog poglavlje, njega prije nismo spominjali. Jesmo, mislim da nismo. Znači sve desetog poglavlje je, šta je došlo vezano za klanje u ime nekoga drugog mimo Allaha s.a.w. ili klanje nekome drugom mimo Allaha s.a.w. Ovde misli se na klanje, a tako svakako, a domaći životinje, a tako, za kurva, a tako, klanje domaći životinje. Pa, obzirom da je znam već učio, ili možemo znači kratko da spomenuo, da spomenuo spomenu, te sve dva, tri za možemo priđeti divu, pa ga za ovakvu pomoć. A? Kaži podovi pogledanje šta je došlo vezano za klanje nekome drugom mimo Allaha s.a. Spomenu je ajdu iz sure na O tako, iz sura An'aam, ovde ne spominje brojeva ajeta, i to je velika manjkovostovog sažredka, ali je na zadnjoj stranici sura An'aam. Kaže, inna sarati vanusuki, vamahyaji, vamahyaji, vamahyaji, rilaih, rabni arim. Reci, zaista je moj namaz, inna sarati vanusuki, i moji obredi. Ovde obredi misli se na klananje, o tako, sto dvadeset i drugi, por inasrati wa rusuki wa mahya wa znači zaista je moj namaz i moji obredi pa kaže ovde rusuki i moji obredi misli se obredi klan, klanja prinošenja žrtava klanja životinja tako wa mahya wa mati život i smrt to Allah subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svetova naše reči je odema sudruga elako nema prijeti pa su ovde spomenuti znači najznačajniji vedeti tjelesni i ibadati u i imetku, najuzvišeniji ibadati, je tako? I, jedni sam znači, osjeća uzvišenosti i ibadata, i najizvišenije se osjeća baš, kad ovoga te ibadati, je li tako? Kad klanja namazi kad kol kurbane kurbana, prinosi žutu, Allahu subhanahu wa ta ta'ala. I Allahu subhanahu wa ta ta'ala je to svakako naravio, pa salli da rabbi ke lanha, klanja je gospodaru i koji je, kome, kol je svome gospodaru, znači da je klanja uvijek kome, Allahu subhanahu, Allahu subhan pa kaže od Aliya radijallahu an predaje da je pričao Rasul sallallahu alejhi ve sellem da bi ispričao četiri stvari a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala la'na Allahu man dabaha da je Allah subhanahu wa onoga ko zakolji radi nekog drugog mimo Allaha zatim la'na Allahu man la'a walidaihi Allah je onoga ko prokuna svoje roditelji zatim la'na Allahu man aala wahidan Allah je prokleo onoga ko pruži zašti ovde možemo reći Novotar da tako pregledamo da i Allah je prokleo onoga ko promijeni granice na zemlji, misli se razgrančenje između poslijeda međe, Jeste, misli se na, me, na međe, da je Allah spanovatara prokleo ovu četvoriću, je tako bude četvoriću ko zakolje nekome drugom ima Allah spanovatara ko proklenje svoje roditelje ko pruži zaštitu Novotaru i ko mijenja međe mijenja međe između posjene, je li tako? Nekad je to vrlo jednostavno promijenio. Kad je, na primjer, međe, onaj, određeno nekim kamenom ili nekom, da se uzme, povjerite samo, korak, dva, svoj, može svrtati u kolono oni koji su prokliti, je li tako? Pa, kaže, Allah je proklonog onoga ko zaklije e, nešto nekome drugom mimo Allah. Pa je ovo, da kod je nekome drugom, radi nekoga drugom, znači, u ime nečega drugog i radi nekoga drugog su dvije različite stvari. Jer čovjek može, na primjer, kolje radi mesa, a pri klanju kaže bismina. Dozvoljno, rekoji bismina, je li tako? Ali može biti da kolje radi mesa i pri klanju kaže na primjer, spomene ime Isadje se nam u ime nečega drugog spomeni. Je li tako? Ovo je zabranje. Zabra. Ali je teža zavrana ako kaže bismima, a kod je radi 1. maja? To je otrovnije? Ili radi nove godine? Razumijem? Ili rad nekog drugog mušiškog praznika? Ili radi nekog zaveta, nekom kaboru, turbetu i tako dalje? Razumijem? Jer ovo sad je suštinski badan. Koji je radi nečega, je znači suštinska namjera radu ko. Ili koji u ime nečega, u ime čega šta izgovorio? Zašto? Zato što je spominjanje imena na početku traženje komo? Pomoći. Jel' tako? A traženje pomoći od nekoga drugog mimo Allaha, je manji širk i kofr od ibadeta nekome drugom mimo Allaha. Pa ako spomene drugo ime prilikom klanja, je manji grije i širk od toga kad bi spomenuo ima Allaha, a bude to Uvijek suštinski drugo. zbog nečega druga. Je ovo? Ovo je, a ovo dvoje je zabranjeno, znači, ovo dvoje je zabranjeno. Samo sad, znači, iz teperovanja, vidiš kako stvari suštinski se gledaju. Ovo je za prvi maj da moro se razgranjuši. Radi praznika, prvog maja, veličajna tu. Zašto veličaju taj dan na taj način? Ako hoće da samo onako e, radile, znači, ne, bira se taj dan. Veličaju taj dan zbog tog dana. Ja tako. I švetani ovaj, na to postiče i posebno na to motiviše. A korijen tog dana je da su ga prvi obožavali davno, znači obožavali su prije starih Grka, stari. jest? Znači, prije starih Grka. Pa su stari Grci naslijedili to i isto tako ga slavili kao praznik za neko božanstvo njihovo, znači Grčko. I sve je znači prvi maj bio praznik znači, e, čak je i katolska crkva ga naslijedila i prospadljala ga kao neki mušiški njihov praznik, sve do Francuske, onaj revolucije. I tek, poslije, odnosno nam, ili poslije Francuske revolucije, su ga podglasili praznikom rano. A sve do tada znači bio vjenski praznik, mušiški. I nije došlo to nije otkone, mm. nego ima duboke korijene, otkad širk postoji, a <laughs> vezano za širk. Pa tako, tako? Pa zato to onaj, zato spominjem ja uvijek taj, Jer je jedan od, od praznika koji je duboko, znači, ušu u srca ljudi. Bošnjaka posebno. A ako se to glede, da njih je rođen To može biti radi mjesa, od tako, toga dana da se jede i tako dalje. Nećemo reći proslavljan je da je sad čirk, od tako, ili da je nešto. Ještno, ovo tarije, znači, manje od toga, ova najbolja. Dobro, e, da idemo dalje. Ko prokune svoje roditelje, pa se pitao, Resula sallaha, je se nam neko da proklinje svoje roditelje? Kaže, i psuje, ima, kaže, opsuje roditelje nekome drugom ovaj muzbrati. Znači, i onaj ko psuje i gradi roditelje drugog, odma psuje svoje roditelje. Pa ga Allah s manotara proklao. Pa ko pruži zaštitu, ovde je novotara, mohe biten. U drugim predajama kaže, može biti mohe deten. Ko pruži zaštitu, novotari. Pa kaže, kako to pruži zaštitu, novotari? Jednostavno odobri je nasuprostavljuju se. Smatra da nema ne smetnje. Čim je tako posmatra i ne boli se protiv nje, već njoj pružio zaštitu i pomogu. Jer im je u osnovu bilo da je ospora, ospora nam. Allah. Tako stoju u Tako stoju u komentarima, u komentarima Da ova proklespo bubata svakoga ne ustane protiv ovatari. Jer čim je rambu dušana sprav nje smatra da nema već je Čime pomo, pomogu. Čim je neosporava, odmah je pomogu. Odmah će ona proći, tako? Ili novotara. Novotarije ili novotara. Ovde je loš ako uzme u to novotara, obovata ne samo novotara koji dođe sa novotarijom, nego i nekog ako dođe sa nekim grijemom, jel tako? U drugim koji je zaslužio, to tako, da bude priveden, kažnjen, tako dalje. Pa onda ga neko zaštiti, zaštiti iskloni, užijem zaštitu. Zagovara se za njega. E, iko kruži zaštitu, novotaru. Ima razlike, znači vođa, novotara i obječni. Ako su vođe, onda je još gore i onda opet dolazimo. Ovde postavljamo jedno veliko pitanje, ali tako. Sa čim se igraju ovi današnji mudraci? Znači, ljudi često umišljaju da se radi o nekim sitnijim formalnim stvarima. Ili možda zamislaju da su oni dovoljno mudri pa su izabrali jedan vrlo pametani mudar put u daru. Nećemo dirat novotara i lijepo ćemo sa njima. Jel' tako? O stvari, čemu se izlažu? Izlažu. Allah vam A to znači nije samo da su oni onaj, nešto pa... A ako neko napade tog novotara da njoj ipak drago budi. Nije nego se zacrveli. Vi brara je su, njegova su i njegova se naj bržaj na ja čaj vojska. P prvrvi ragu jakodako spomene novatari je novaa. Prisu front s Hannom lagrad i kako tu brzo pute, Tu je stragota. a pogledajte kako tu to, to je strata, to je nekke godine jubć čovek bio boraproti nota. Danas od jednom samodjeom nači Allah pala da na sačšte. I ko pronije mireni granice na zemlji, no tako u drugim predajama, onaj, u sveh predajama, da onaj ko onaj, uzme pedar tuđe zemlje, da će biti pomotano sedam e, zemalja oko njegovog grada na sudnjem danu, pa kako će to biti, znači da će biti toliki teret na sudnjem danu, kao da je, znači sa svih sedam zemalja, jel tako, uzeo taj pedal ili da će biti protiran kroz svih sedam zemalja pa će, znači, njegov vrat pruć kroz svetu, pa će na taj način, Allah s panu tala najbolje zna, znači, komentator šta spominju, uglavnom, žesto ko se prijeti onome ko pomjera ko pomjera vezu. Zato ima nekih ljudi, čim kupi parcelu, odmah udari ogradu po koraku svoj sa svih strana. I na taj način izrađe iz bilo kakve šuglje. Do... I na krali jedna zanimljiva predla je vezano za klanje nekome drugom nima Allaha, da je rekao Rasul salallahu alaihi wa sallam, od Tarik Ibn Shihar radijallahu an, ušao je čovjek u džennet zbog muhe i ušao je čovjek u džehennem zbog muhe. Pa su rekli, ja Rasulullah, kako je zbog muhe? Kaže, naišli su pored nekog plemena, koje nije dalo nikove da prođe pored njih, dok ne žrtvuju nešto njihovom i dovolu kipu. Pa suhvatili jednog i rekli, žrtvuj, kaže, nema šta da žrtvujem, kaže žitvoj makar mogu pa jom žitvoj mohu, paži ga pustil. Pa kaže Resul pa sallallahu alayhi wa ušao je uvatru zbog mohi. A Ušao je uvatru zbog mohi. Pa vidi. Oni kaže Resul sallallahu alayhi wa sallam ušao je uvatru zbog mohi. Znači nije je ušao zbog neko greha prijetoga. Znači inače ne bi ušao uvatru. A tako? Inače ne bi ušao uvatru. Sa ta te brati? Zbog mohi koji je žitvo? Nihok. Drugo se priveli i kažu Žrtvoj kaže, ja ništa nikome ne žrtvujem osim Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Pa su ga ubili. Pa kaže, Resul Salah 37 ušao i u žendecu. Mm -hmm. Zato što nije htio da je prinesi kao žrtvo. Ni mu. Ni mu. Pa ovde govori o strahu od širka. O tome kako se širka treba čuvati Kako od širka treba strahovat. to tako? I od opasnosti širka. I čak da je ovo znači da suzme. Da je ovo mali širk bio. Je tako? Ili da je bio onaj prisiljen, ali tako? Ili nešto drugo, u svakom slučaju znači šta ovaj koji je ovu učinio ući ću u vatru, u vatru. I da uzmemo da je slima da nije što izvjere ovim činom, opet ću ući u vatru, u vatru, ali tako, makar na kraju bio iz nje izbavljen, makar na kraju bio iz nje izbavljen, dobro. To je hadith, veliki hadith i veliki ibrit za ovom hadithu veliki ibrad u ovom haditu, a veliki ibrad kako se danas ljudi odnose prema širku. Veliki ibrad kako se ljudi danas se odnose prema širku. Pa ako insan ima na umu da je Allah s.a.v. odnosno Rasul s.a.v. koji govori samo istinu, rekao da će čovjek ući u džehennem, uvatru zbog muhe, kaže, postavlja bita. šta će biti s onima koji tobe svoje deve i svoja goveda iz toku, tobe i posebno pripremaju Da bi i žrtvovali na kao brojima sufijskih šejova i tako da. I da bi i kao žrtve na čemu dru, drugom ima. LAS PANOTANA. Šta je da sanje? Da LAS PANOTANA saču. Da LAS PANOTANA saču. Koljuna temelj od kuću pravilno. To je sad odnijed. Ima to što koljuna temelj je poznato kod uh, predislamske araba. Znači klali su... Džinima. Hvala su džinima. I naši, kada raspita što to koljete i šta to radite, da okrvavi temelj. Zašto baš da okrvavi temelj? Da bude, znači, da ga ništa ne uznamiravao. Znači, da čuva kuć. O stvari su ovi prije znali tačno i dozivali džine po imenu kojima tu žrtvu prinose. A ovi sad ne znaju, ali govori da je to da čuva kuću. Od čega? Od uznamiravanja, znači od, dži, od džina. Njima prinose... Žrtvu. Ako je tako svjestan toga, znači izlazi izvjerit. Ovi, znači, širk, nema, nema notariju širku. Svema neki korijent nam odprili i nešto mnogo opučili. Od prilike. <laughs> ja sam se iznenadio. Znači, kad sam našao meskele pitanje, klanje korbana na, na, na tebeljima kuće. Tako. I čovak nije stalo na primjer na Ako je iz... klao samo radi mjesa, je li no, tako? Bi smilao, ali... I bi smilao radi mjesa i tako, nije imao nikakvu no. na ovom žrtvu i tako dalje, nema se da je napravi novotariju tine što je okrvavio temelj. Znači, znači nema, nema... se da to novotarija, ali se iznenadio, znači da je poznata bila i kod predislamske Arapa je i na među Arapima bila. Ti šta god uzmeš, evo ovo naricanje, znači na kaugrojima naricače srpske ove znači, razmiš. Ali... Nisu ne izmislili to Arapi prije radao, razmiš i kaže da je četvoro od žajlije to ostaće u mom umestu od toga je naricanje <laughs> znači da ovaj sečeva, svaki žajlije i to je uglavnom to to je uglavnom to zinadio sam se hvalite znači da ljudi koji inače su bili ono poznati zinadije, puno kuće ljudima radili i tako dalje da je međutima to prošire. Među jednom je to prošljeno, onaj, puno prošljeno, i da kad pravi svašta šta radi, bacali u temelj naš, naš, ili nešto drugo, da ih čuva, sve da ih čuva, da ne budu zamiravani u svojim, u svojim kućama. Tu se otkriva jedna druga stvar, da znači ljudi, da je nas ova stana tela sačuvati iskušenja jer ti sad kad bih htio da praviš kuće, ne bih to naopom šta ima nao da te čuva, od čega da da tebe ova Sv'hano, tada nije iskušao, nemaš nikakve uznamiravanje Hvala. svoje kute, spavaš mirno. Ali vidiš koliko ljudi od tih stvari pate i da im je najveći cilj šta da postignuš, šta bi najveći ratok bio da ne bude uznamiravan od šeitan. Ali i šeitani ostavljaju, zato što su ostavili ova Sv'hano, otajno. Dobro. Ovo je učenito proklinjanje, znači, onaj ko uradi tako i tako. Vidi, ušao je uvatru, znači, iako... Uopšte imo imao cijeli namjeru, znači, srcem da on prenese žrtvu njihovom kipu, nego samo da ga pusti da preživi. Razmite, je, isto tako da se vidi ovde gdje se ovi priče kako treba u srcu molnjena da bude usazen telhid tel tel i da mu je telhid dra draži od njegovog života. Ema, nešto što je u jednom telhidi. Onaj koji je ušao u vatru, kaže ovde on je musliman. On je musliman. Zašto kaže ovde da je ovaj što, što čuć u vatru musliman? Kaže, ne bi bilo rečeno ušao je u vatru zbog moje, nego bi bilo rečeno ušao je u vatru zbog kufra. A tako? Ili širka. Dobro. Ovde svakako dokaz i u drugim hadithima da je, kaže džennet, bliži jednom od vas od Kajša njegove nanule, ali i Jehennem isto. Dzenet je bliži jednom od vas, ili svakom od vas, od Kajša njegove nanule, ali i Jehennem isto. Tako. Znači, sekunda tu ufali. Lijevo desno, gdje će? To je, ah, tako blisko, tako blisko. Dobro. Za mučače, ruke, za morda, ureda, ureda, ureda, ureda, da su čitatori da bi se ono da su da su sa svim najših predmeta na prvi i su gostovi pa se razborio povod naših koincidentnosti ja. uzeli nadoknadu. Nadoknadu i to. i kakve stavce i čaše ruke koji del ja. učir rukum za nova cili primaju nadoknad nadoknadu po najmanju ruku su, znači novata fast je to što je sahabi proučuje tu jednom smiliko tako prije svega oni su bili putsaferi i imali su pravo kao putsaferi da da budu kočešteni na nahrani kao putsaferi tako drugo uzeo je nadoknadu jednom kad isti taj Sahabi nije zabilježeno da ih kad više uzeo nadoknad tako niti da i kad više učio Rasul sallallahu alejhi ve sellem je što da niste nisi donio je tako al nikad nije Znači, post, su posti, znači nepoznata stvar, iako je bilo potrebe među njima. I u vrijeme hajde, bio je Resol Salahari 7 živo, a posle smrti Resol Salahari 7 nije poznata. O tako da su oni to tako bili učajače ruke. Zato što, znači, samim učenjem ruke, samim tim da se kaže da neko učajač ruke, srca se za njega vežu na poseben način. Tako? Imaju posebno da on kao pozna i popularni. Da ti jest I onda šetan je čak. Uno se tako raspoloženje među ljude. I čak mnogi napuštaju i prestaju vezijeti da bi utvrdili tako vjerovanjem, pobliže Bogu i Bogu Isusa. Znači ni bez nadota ne nemaš sad čovjek dođi, ne znam da bi dao da u bože ruke, ne znam. Nema sumnje znači da to može. Ovde ne, ja ne, govorim ravno, znači, ne znam, svake subote uči ruke u nekom i ljudi dolaze pričaju o o, o, sumet, o Pa eto da kažemo da svake solite i da ne naplaćuje sute. i tako dalje, to ne bi smatrao ni novotarijom neki hajde da kažemo način pokređeni. Ne mora biti to svake solite. A ono što protiv čega da tako kažemo mi ustali ovde i borimo se i šta prigovaramo ovoj upojavi koja je ovde, jeste znači da su termine zakazane svaki dan, da se to naplaćuje. Tako? I, manje, i, i da je to znači nemao vremena ni za što drugog ni, nikakve drugi aktivnosti u životu kod ne postoji to je jednostavno biznes jest. a na to se nadovezi da postoje brojni grube nepravilosti u svem tome znači u odnosu prema ženama tuzi kakvi se ljudi tu sve prevataju ta se radi, sam način znači tog nekog grupnog učenja i tako itd. Da. znači puno još zavjeti ima, ali ovako generalno znači što je to postala progresiv ali i sam da, hajde da kažemo pruči ponetak nekome rupi i ne smete, uzme nadoknat ne bi smetrao to nekom zlopotrebom, ali ne da se proširi da je on znači neki profesionalni, posebni, neki učač, a poradno vremenu kao po radno vremenu Jest. ima jer ruče da ne bude i to tako definisano. A svakim mislim da drugo može da sluđ. Smeo slat ljude savetovati ima problema s tim ti ako pokazalo, pokazalo, to me se dokazalo kao da su ti baš dobro. Pa naj nema sumnje da da su mnogi znači ljudi posle kuločenja nakon učenja ruki od strane, baš ovih koji mi je Hristu, koji To nima nikakve sumnje. Znači, nima sumnje isto tako da je kod mnogi pozitivno djelovalo davetski, u smislu da znači to ništa ne poričeva. Znači, da su ustanovili namaz i ipak se jest i tako dalje. Ono, ništa to ne poričeva. Međutim, možda bi, možda bi nekad, ako vidiš da čovjek ne, ne privata savjeta, bori se sam, drži se zika na moj Znaš, približava je s Allahom, imaš Allah ne može ti učaš pomoć. On kad uči, šeitam može tad da te napusti, tako? Čim predstavi učenje, ti ako sam nemaš zaštite, nikakve, on opet se vrati, opet te izvijeti. I ne pribata ništa od toga i tako dalje, ili vidimo da ju nije u stanju, uopšte sad je skrran. Znači ne može nikako, on sad da nikakvi kontroluje, spostavi nad sobom i tako, pa možda da kažemo, ajde, otiđi tome i tome. A opet od svih njih odabrati onoga ko, ko je od njih najmanje, znači tu radi baš ono, otvoreno bez ikakvog srama, znači na pravi novotarski način. U smislu da se reklami radi ili letke. Da. Je li tako? Nego znamo nekog miskina, na primjer, ne nekog čovjeka tamo nekog hafe za utruzu. Tako, Allah najbolje znamo. Ok, spomnio već za ruke Oaj, Faris kad sam spomenuo, znači, od Huseina, znači, da je bio, a kaže, ovde, kada je ja on rekao da učio od ruke sam, pa mu je, evo, evo, ja rekao kasnije, ali čovu smo dođe, njim, pa shari. Od da se ko vidi, razumiješ da nije baš, to je polučeno, ili bi bolje bila da se ne uči ruke i... I da se ne traži učini. Da se ne traži učini. I Zato sam rekao, znači, u različitim kontekstima je došla spomenuta ruke, od zabrane, jel tako, do dozvore. I između toga da je, znači, negdje dospomenuta u kontekstu kao pokuđene ili da odlačanje od njih, da opet ljudi koliko god mogu da, se, da je se klone. I to je sigurno dobro, jer ja mogu u lično iskustvo preneti, znači ljudi kad se okrenu tom, onda ih baš šetane, onaj tamo napada. onda se sam život svede tu na, na tu ruki na učenje ruki i na priča u ruki i o dženima i onda sve se tu kreće oko toga. I onda ljudi znači i s mi, i bez potrebe hajde i ja da se testiram hajde. Znači i onda tu i ti vidiš da je šeta to. baš to. ti ime zauzeo svi angažujemo oko toga. i onda ide redovna procedura znači idu ljudi svi na rukiju i niko praktično ostade da niko toga nije izuzet. I, znaš, i onda stalno svaki 10-15 dana na rukiju. Pa bude bolje, pa opet postoje 20 dana, opet na rukiju pa mu bude bolje i on ostade stalno vezan za ovog rukijaša. Tako? I za tu rukiju. I on stop mu će život kroz to odvijeti. I vjerojte braće kad, kad smo došli u situaciju da to prekinemo da to će takvu atmosferu jednom. Poslije toga Allah je dao još jedan, dva slučaja, nešto ono da se džini javgaju, da nešto mukaju, ufatno, nemo ga da izdrže šta je, ja znam šta je bilo. Uglavnom, situacija se smirila, niko više tu nema da, da uči ruki, niti da mu se uči ruki, a niti se ko više žali. Svi ljudi normalno živaju. Znači, nikakvi problema nema, niti vidiš na ljudima da su kao prije Ono, da se jasno na njemu vidi da ga nešto muči ili znamira. Normalno žive ljudi. Allah zna, vjerovatno, ona, zbog nasihade i tako dalje, neki od njih sabore sa nekim tegobama, on se ne vidi to. Znači, ne pravi se taka atmosfera. Allah zna, ja vjerujem da su mnogi nemaju više tih tegob. Znači, jednostavno, nemojiti i Svaki dva i zna svaki petne zna rukio. buti ti svako jutro na sabahu i <laughs> neće mi Znači, to je to. Vezan ja, za, pričal ovako o izgovaranju čirka, i, i pošto to, onaj rad u opštinske služba, pa ono ovako, pa je bilo, znači našo se mnoho da mora da izrekne... U nešto. policiji, vojci i i, i, i, i sudstvu, Allah najbolje znam, ja. znači da oni se zaklju. Moraju zaključiti sve, ja. ja. pa i onda, znači, sad ovaj, četak nešto sam mišao, znači, ali ako bi čirka, sad kada tu stvar znači kaže, ali da nije na tome razumije, znači čisto kaže, čisto radi forme, čisto radi... ...sa ono. Samo... Pa sam znači. nešto... ...kada je bilo za vrijeme Bođe postanice sa me, kad su bili Jasira razumijeval. No. I oba, pa njegov sin, jel? No. Kad su ga mučio, razumiješ, pa je porekuo od tad. Pa mi je to malo nejasna, ta stvar, znači porekuo je tad... ...jel smo ga utislili da, da, da porekne Allah ja. i... Razvaka ja, znači, je između, znači, Ahmad i imeni Jasira, I sad jednog vojnika i policajica je što je Amar bio prisiljen. Tako, na njegove oči ubiše njegovu majku, Jel, ili tako, ide glava, sva taš. ova ide tu od plazi, nekog običnog, sitnog, venjaličkog interesa. Znači, ti dvije situacije nisu ni slične. I mi čvrsto vjerujemo da onaj koji izgovore riječi Kufra u prisili, znači da je ima izgovor zbog prisili. Znači da nije izišao izvire, ako mu srce to pre prezit međutim ovaj on se smatra da dobrovoljno izgovara reči kufra mako ruči što joj nemački mako tu izgovorio da zavara karakteran onako malo da i zbuni mako tu govorio znači iz cirkusa mako šalio se znači i kad bi se šalio išao vize znači izjavljivanje ispoljavanje kufra je kufra osim u priči Zato kažemo, onaj ko bi danas došao i registrovao političku stranu koja treba da se natječe na onaj, demokratskim izborima, kažemo nevjednike, što? Zato što mu neće biti prihlaćena i registrovana ta politička partija, niti će biti dozvoljena da se natječe na izborima ako ne bude znači, njen status i njen ciljevi prilagođeni sekularizmu. Znači, smatramo da je time on javno ispodio širk i kufer. Svoje nevjerstvo javno očituji. I da je time izišu izvjer. Jer ga niko na to nije prisilio. <laughs> je biti stovar, je tako, pravi kupci. Završeno. Što mora to parlamentu da bi imao 7.000? A širk u prisiljanje? Ovo je Allah najbolje znao. Znači, da se ograničava ta prisila na riječ. A kad bi nekoga... Pri... Znači, da ga prisali na dijelo širka, da u tome, jest i toda, da u tome, da ne bi imao u tome opadanja, ali najgleda, jer ja, dok da se svodi ili ono što je došlo tome. دوښ جوه زارېچې یا پر دې چې مو یې ځښ د او ما راېتوم درته عین مها فیها علم او ما راېتوم درته عین مها فیها علم قمرا ارا ما انها بدر اذا البدر كم في يدي دريها يا هو الصبابه والالم فتخالهم اسدا اذا صرخت بهم خطب الم فتخالهم اسدا اذا صرخت بهم خطب عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من اجلها تركوا المفارش والنعم تلك التي مقصدي هل وعيتم من ارى يا سا عن مصعبه سيجيب عن سؤال علم يا سائلي عن مصعبه سيجيب عن سؤال علم ترك الغنى ولا نفسه اغنى من البحر الخضم ترك ولا نفسه اغنى من البحر الخضم من اجل عشق عقيده وبنصف ثوب قد ختن من أجل عشق عقيده وبنصف ثوب قد ختن او ما رأي أيتم خالدا ذلك لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاط الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاط طام الصنم قل لي برابك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي برابك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغ الأذن سميت مزقات وبحربة الباغ الأدم هزأت بفرعون الذي قد هاوست ما أعجب العشق الذي جعل المعاذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يتسمن صاح ذا بلال من عرفت الحرم يا صاح هذا بلال من عرفت ثرى الحرم بالصوت يذرب بالقفا والصخر يا صحبي صنم بالصوت يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صنم صبر الهزاب لانه عاشق الهدى والبيرات هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه للذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه للذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها فللا ولم يرعوا دنا ما صانها أحفادها فللا ولم يرعوا دنا تركوا النزال لأنم من لم يلفو عشق القنا مملكه الطغاه علينا اذ غاب حيدره الاشم ملك الطغاه عرينها اذ غاب حيدره الاشم يا أمتي ذهب الذين بعشقهم ساد الامم يا امتي ذهب الذين بعشقهم ساد الامم عاشق العقيدة ارفص صوت روحا ولا عاشق العقيده بَاتَ أَرْخَصُ رُوحًا وَلَا سَلَمٌ تُظْلَمُ يَا أُمَّتِي فَلْتَرْكُبِي فَجْرِي يُبِيدُ لَكِ الظُّلَمَ نَظَرَتْ شَاعِرٌ سَطَّرَتْ لِمِدَادِ حِبْرِي